إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 bahawa kehidupan kita di atas muka bumi ini adalah demi menghamba kepadanya. Sebagaimana yang Allah telah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wa maa khalaqatul jinna wal-insa illa liya'budun. ma ureidu minhum mir-rizqin. Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya aku diciptakan dari seorang diri, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Kecuali agar mereka beribadah Sesungguhnya aku diciptakan aku tidak menginginkan rezeki dari mereka Tidak pula agar mereka memberi aku makan Sesungguhnya Allah dialah ar seorang Dialah yang maha pencipta, yang maha memberikan rezeki Pemilik kekuatan yang sangat kokoh Jamaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita Bahawa kita adalah makhluk yang dia ciptakan Artinya kita adalah makhluk yang selalu butuh kepadanya Dan Allah juga mengabarkan Dialah ar razzaq Yang maha memberikan rezeki Maka kitalah makhluk yang selalu butuh terhadap rezekinya Dan dia juga mengabarkan bahwa Allah adalah zulquatil matin Pemilik kekuatan yang sangat kokoh Maka kitalah makhluk yang lemah Yang selalu butuh terhadap pertolongannya Inilah jamaah sekalian Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini Dan hak dan hakikat kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan Makhluk yang lemah Yang selalu butuh kepada Allah Yang telah Allah ciptakan dari sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali Kemudian menjadi ada Kemudian Allah mencurahkan kepada kita Berbagai macam kenikmatan Semua itu jamaah sekalian Agar kita beribadah hanya kepadanya Agar kita menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita isi kehidupan ini Dengan menjalankan perintah-perintahnya Dan menjauhi larangan-larangannya Itulah hakikat ibadah Menjalankan perintah-perintah Allah Dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah jemaah sekalian Yang harus menjadi prinsip terpenting dalam hidup kita Bahawasannya kita hidup adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Kita hidup dalam rangka menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya Tetapi jemaah sekalian, sesungguhnya seorang hamba tidak akan bisa merealisasikan ibadah kepada Allah tidak akan mampu mengamalkan se sebuah amal soleh Atau peribadahan kepada Allah Kecuali dengan tiga perkara Kecuali dia memiliki tiga perkara Yang pertama jemaah sekalian adalah keikhlasan Yang kedua kekuatan Yang ketiga Meneladani Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa Inilah Tiga perkara penting Yang harus kita miliki Agar kita dapat Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa Yang tidak memiliki tiga perkara ini Maka dia Tidak mungkin dapat beribadah Kepada Allah Bahkan kalaupun secara zuhir Kelihatannya dia sudah beribadah Kepada Allah pada hakikatnya, dia belum beribadah kepada Allah Kalau dia belum memiliki tiga perkara ini Jemaah sekalian Betapa pentingnya tiga perkara ini Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan kita untuk selalu membaca doa Untuk memohon kepada Allah tiga perkara ini Selalu kita baca jemaah sekalian yaitu di dalam sholat kita dalam solat lima waktu dan semua solat sunnah selalu kita memohon kepada Allah agar diberikan tiga perkara ini sehingga kita dapat beribadah kepada Allah. Di mana kita memohon itu jamaah sekalian? Yaitu ketika kita membaca surat yang paling afdol dalam Al-Quran, surat yang paling mulia dalam Al-Quran, satu-satunya surat yang Allah wajibkan untuk kita baca dalam solat, yaitu surat Al-Fatihah. Surat yang insyaAllah paling kita hafal Maka sesungguhnya dalam surat ini Ada permohonan kepada Allah Yang selalu kita ulang-ulang yaitu memohon tiga perkara ini Agar kita bisa beribadah kepada Allah Di ayat mana itu jemaah sekalian? Yaitu pada ayat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Jamaah sekalian pasti ada rahasia besar Mengapa Allah pilih doa ini untuk selalu kita baca dalam solat kita padahal betapa banyak ayat-ayat yang mengandung doa di dalam Al-Qur'an Namun Allah mewajibkan ayat yang mulia ini Untuk kita selalu berdoa kepadanya dalam solat kita Tetapi jemaah sekalian Adakah ketika kita membacanya Kita sudah benar-benar memahami maknanya dengan baik Adakah ketika kita melafazkannya Hati kita juga ikut memohon kepada Allah Atau hanya ucapan-ucapan lisan Yang hati kita tidak ikut hadir Tadkala kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan doa ini Maka para ulama menjelaskan Di dalam ayat yang mulia ini Terkandung permohonan tiga perkara Yang harus kita miliki Agar kita bisa beribadah kepada Allah Yang pertama jemaah sekalian Pada ayat Iyaka na'budu Hanya kepadamu kami beribadah Di dalam ayat ini terkandung padanya Kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Dan hanya karena Allah Iyaka na'buduh hanya kepadamu kami beribadah Kami tidak beribadah kepada siapapun selainmu Bahkan kami mengingkari Segala bentuk peribadahan kepada selainmu Inilah jemaah sekalian yang dimaksud dengan Iyaka na'buduh Kami beribadah hanya kepadamu Tidak mempersembahkan ibadah kami kepada selainmu dan kami menyalahkan segala bentuk penyembahan kepada selainmu Ini persis seperti makna kalimat La ilaha illallah Ulama menjelaskan kalimat La ilaha illallah memiliki dua rukun Rukun yang pertama adalah annafiyu, penafikan Yang terkandung dalam kalimat La ilaha Artinya adalah menafikan atau menganggap salah dan mengingkari penyembahan apapun kepada selain Allah Kemudian rukun yang kedua Terdapat di dalam kalimat illallah Yaitu rukun al-isbat Penetapan Artinya adalah mengimani Hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah Inilah jemaah sekalian Makna iya kana buduh Hanya kepadamu kami beribadah Persis sama dengan makna la ilaha illallah Maka dalam kalimat ini jamaah sekalian Di dalam ayat yang mulia ini Terkandung padanya kewajiban Mengikhlaskan Ibadah hanya kepada Allah Dan yang dimaksud dengan Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Adalah memurnikan Ibadah kita Seluruh bentuk ibadah kita Tidak satu pun kita persembahkan Kepada selain Allah Melainkan hanya kepada Allah yang satu saja Kemudian jamaah sekalian kita niatkan Semata-mata untuk mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga jemaah sekalian Apabila seseorang beribadah kepada selain Allah Maka Allah tidak akan menerima ibadahnya Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 ke Lain asyrakta layahbatan amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah Yaitu kamu mempersembahkan ibadahmu kepada selain Allah Maka amalanmu akan terhapus Jadi walaupun kita sudah beribadah Sama saja tidak beribadah Apabila kita masih menyembah selain Allah SWT Inilah bahayanya dosa yang disebut dengan dosa syirik Dosa menyekutukan Allah Mengakui ada Tuhan lain selain Allah Membenarkan ada sesembahan lain selain Allah Apalagi sampai mempersembahkan Ibadah kepada selain Allah Kemudian jemaah sekalian Juga yang dimaksud dengan keikhlasan Niat kita murni semata-mata Mendapatkan balasan dari Allah Tidak sedikit pun kita menginginkan pujian orang Yang disebut dengan riak Barang siapa beribadah kepada Allah, tapi niatnya tidak murni, dia niat ingin dipuji orang, dia niat ingin disanjung orang, maka amal ibadahnya akan terhapus jamaah sekalian. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna malakmaludiniat, wa inna malikulimri imanaw. Amalan-amalan kita tergantung niat. Barang siapa niatnya benar karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tetapi kalau dia niat ingin dipuji orang atau dia niat untuk sekedar mendapatkan harta dunia, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bahwasanya kelak di hari kiamat Allah akan perintahkan kepada orang-orang yang, yang, yang riak dalam ibadah Yang ibadahnya agar dipuji orang Maka Allah suruh mereka di hari kiamat Untuk minta pahala Minta balasan dari orang-orang yang dulu Mereka pertontonkan amal ibadah ketika di dunia Sebagaimana sabda beliau salallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman pada hari kiamat izhabu ilal ladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazak kata Allah pada hari kiamat ketika mereka mengharap pahala dan balasan dari Allah Allah hanya mengatakan kepada mereka pergi kalian temui orang-orang yang dulu kalian perlihatkan amalan kalian ketika di dunia kemudian mintalah balasan dari mereka Maka sungguh kalian tidak akan mendapatkan balasan apa-apa Oleh karenanya jemaah sekalian Hendaklah dalam beribadah Kita ikhlaskan niat kita Semata-mata untuk mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan menginginkan pujian orang Ini yang pertama jemaah sekalian Yang dimaksud dengan keikhlasan Beribadah hanya kepada Allah Dan mengingkari penyembahan kepada selain Allah Serta memurnikan niat kita dalam beribadah Hanya kepada Allah semata-mata atau hanya karena Allah semata-mata Kemudian yang kedua jamaah sekalian Terkandung di dalam ayat wa iya Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan Inilah yang kedua yang kita butuhkan di dalam ibadah kita Yaitu kekuatan Atau kemampuan untuk dapat beribadah Dari mana kita mendapatkan ini jamaah sekalian Dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu kita katakan Setelah ia kena buduh Wa ia kena sta'in Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan Artinya jemaah sekalian Benar-benar kita butuh pertolongan Allah Agar kita mampu beribadah hanya kepadanya Betapa banyak kita saksikan di sekitar kita Orang-orang yang memiliki tubuh yang kuat Bahkan tubuh yang berotot orang-orang yang sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, yang sanggup mengangkat beban-beban yang berat, orang-orang yang sanggup pulang pergi setiap hari ke tempat kerjanya di tempat yang jauh. Tetapi jemaah sekalian, perhatikanlah berapa banyak yang mampu untuk sekedar mengangkat dua tangannya Seraya mengucapkan Allahu Akbar di dalam solatnya Berapa banyak jamaah sekalian Dan perhatikanlah berapa banyak Orang-orang yang mampu mengayunkan langkah kakinya ke masjid Padahal dia sanggup menempuh jarak perjalanan yang sangat jauh Tetapi untuk ke masjid dia tidak mampu jamaah sekalian Menunjukkan apa? Kita benar-benar butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Ulama menjelaskan pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah kita jangan sombong. Kita jangan ujub. pada hakikatnya kita bisa berbuat baik. Kita bisa menjadi orang baik dan kita bisa beribadah kepada Allah. Taat kepadanya dan menjauhi larangannya. Semua itu tidak lain karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang... Dapat kita banggakan dan kita sembongkan dari dalam diri kita. Oleh kerana jemaat sekalian hendaklah kita senantiasa memohon, berharap dan bergantung kepada Allah. Agar kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk beribadah kepadanya. Jangan sedikitpun kita mengandalkan diri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Wa billahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la halla quwwata illa billahi amma ba'd Jamaah solat jumat Yang saya cintai dan saya muliakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya Dan hidayahnya kepada kita sekalian Perkara yang ketiga Yang kita butuhkan untuk dapat beribadah kepada Allah adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah maksud ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Para ulama ahli tafsir menjelaskan jalan lurus yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah jalannya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah petunjuk-petunjuknya dan ajaran-ajarannya. Yang tertuang di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jamaah sekalian yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Karena kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa mengikuti petunjuk Beliau. Kita tidak mungkin mengetahui bagaimana caranya kita solat, bagaimana caranya kita berhaji, bagaimana caranya kita berzakat. Tanpa mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari Rasulullah SAW berpesan kepada kita Sallu kamaru aytumuni usalli Beliau berkata kepada para sahabatnya Solatlah kalian Sebagaimana kalian melihat aku solat Di dalam ibadah haji beliau pun bersabda Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Kudu an-niman ambillah dariku cara manasik haji kalian". Demikian seterusnya jamaah sekalian. Segala macam bentuk ibadah kita tidak akan mengetahui dengan cara yang benar, yaitu dengan cara yang Allah Ridhai selain mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya jamaah sekalian. Pentingnya kita menuntut ilmu agama. Pentingnya kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau pernah berpesan kepada kita, "Trop tuvikum amroini ma intamasatum bihima lentadilu abadan." Kita Allah was Sunnatul Rasuli. Aku wariskan kepada kalian dua perkara. Inilah jemaah sekalian warisan Rasulullah SAW yang paling indah untuk kita, yaitu dua perkara kata Nabi SAW. Kalau kalian masih berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya, yaitu Kitab Allah Al-Quran dan Sunnah Rasulnya atau Hadith-Hadith Rasulullah SAW. Dari dua inilah, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah, kita dapat mengetahui petunjuk jalan yang lurus, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di samping kita berdoa kepada Allah, ihdinasyiratul mustaqim, maka kita pun berusaha untuk belajar, untuk menuntut ilmu, agar kita mengetahui jalan yang lurus tersebut, yaitu jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jamaah sekalian pentingnya menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Mansalak toriikon yaltamisubha ilman sahallahu lahu bihi toriikon ilal jamna". Barangsiapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita tidak mungkin mengetahui jalan untuk masuk surga, yaitu jalan yang lurus, jalannya Rasulullah SAW, cara-cara beliau beribadah, demikian pula keimanan dan akhlak beliau. Kecuali kita harus mempelajari dari apa yang telah beliau wariskan kepada kita, yaitu Al Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jemaah sekalian, inilah. Tiga hal yang kita butuhkan Untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama keikhlasan Yang kedua kekuatan yang berasal dari pertolongan Allah Yang ketiga Ibadah kita hendaklah senantiasa Meneladani dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita di dalam beribadah kepadanya sampai akhir hayat kita sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan diselamatkan dari nerakanya serta dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inna allahumma ighfir lil wal muslimaat wal mu'miniina wal mu'minaat al ahyaa'i minhum wal amwaat innaka samii'un qareebun mujiibud da'awaat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sallam wal rabbil 'alamin